Незнайомці на коктейльній вечірці. На коктейльних вечірках, де гості не знають один одного, спілкування зазвичай є безмістовним і скутим. Ви обмінюєтеся загальними фразами про погоду, спорт, телевізійні шоу тощо. Ніхто тут не буде зачіпати серйозні теми чи спірні питання. Зовсім інакше ви спілкуєтеся на невеличкій вечірці в затишному колі старих друзів. Тут точаться захопливі балачки і гарячі суперечки, під кінець такої вечірки ви маєте відчуття, що надаремно провели час. Якщо ви майже одночасно наймете багато працівників, то неминуче отримаєте проблему незнайомців на коктейльній вечірці. Вас повсякчас оточуватимуть нові люди, і всі будуть бездоганно вічливими один до одного. Кожен намагатиметься будь-що уникати конфлікту чи загострення. Ніхто не скаже, ця ідея повне лайно. Замість кидати і приймати виклики, всі демонструватимуть доброзичливість. Така загальна, миролюбна налаштованість врешті призводить до проблем. Дуже погано, якщо ви не можете дозволити собі прямо сказати комусь, що він облажався. У колективі, де всі надто стурбовані тим, аби нікого не образити, немає місця одражимості спільною справою, ентузіазмові та запалу. Вам треба створити таке середовище, де кожен почуватиметься достатньо безпечно і комфортно, аби чесно висловлюватися в гострі моменти. Вам треба знати, наскільки сильно можна натискати на того чи іншого працівника. Також мусите знати, що насправді має на увазі той чи інший працівник, коли вимовляє ті чи інші фрази. Отже, розширюйте штат повільно. Це єдиний спосіб не створювати атмосферу коктейльної вечірки.